Я підхопився на ноги. Кістечка моя боліла зовсім трохи, майже заніміла. Здійнявши руку, я заходився шукати необхідні мені тіні. Знайшов. Поступово камінь зійшов з прямого курсу і рушив по дузі, зміщуючись праворуч. Вигін затягувався. Я розхитувався параболічною дугою, прямуючи на переслідувачів. Моя швидкість у міру просування зростала. Часу здіймати поза себе бурю не було, хоч я подумав, що було б добре, якби вчинив саме так. Коли я налетів на них. Ворогів було дюжини дві. Вони завбачливо розбіглися. Частині з них це, однак, не вдалося. Я пішов на нову дугу і повернувся, що не зміг. Мене вразили мертві тіла, з деяких крапала кров, а два опинилися наді мною. Я вже мало не взяв над ними гору, коли пролітав у друге, аж раптом збагнув, що деякі примудрилися вискочити на мою скелю. Перший із них, стоячи на краю каменя, витягнув меч і рушив на мене. Я заблокував його руку, вирвав з неї зброю і відштовхнув його. Здається, саме тоді я й запрямітив шипи на зворотньому боці його долоні, та й порізався об них. До того часу мене почали обстрілювати якимись метальними снарядами дивної форми, а на камінь видріпилося ще двоє. Здавалося, ще кілька воїнів скоро опиняться на горі. Що ж, навіть Бенедикт іноді відступає. Однак я хоча б дещо залишив на згадку про себе тим, хто вижив. Я відпустив Тіні, витягнув одне шипасте коліщатку з боку, інше зі стигна, і відбив руку вояка з мечем і вдарив його в живіт. Упавши на коліна, щоб уникнути жахливого нападу іншого суперника, завдав у відповідь йому удару по ногах. Він також упав. Нагору дряпалось іще п'ятеро. Ми всі сунули на захід, а ще з десяток ворогів перегрупувалися на піску за моєю спиною, в той час, як небо наді мною повнилося трупами скривавлених літунів. Із доступним кадром мені сильно пощастило, бо я впіймав його, коли той був на півдорозі до вершини. Він випустив дух і став четвертим у списку моїх перемог. Коли я добив його, на камені об'явилося ще троє, одночасно з трьох різних боків. Я кинувся до найближчого з них і пришив його, одначе двоє інших умитно кинулися на мене. Поки я захищався від їхніх атак, до них приєднався ще й третій. Не те, щоб усі мої суперники були чудовими фехтувальниками, а одначе на камені ставало надто ладно. Та й увесь він був у зазублених і виступах, що завдало мені клопотів. Я продовжував рухатися та відбивати удари, блокував напади і робив усе, щоб мої вороги заважали один одному. Частково мені це вдавалося, і коли я вишикував їх у потрібну лінію, то на них і отримавши кілька порізів, я мусив трохи відкритися, щоб досягнути результату, розрубав таки одному з них череп, помстившись за біль. Він упав з краю брили, потягнувши і приятеля, з яким вони сплелися ногами та руками. На жаль, безцеремонний лайдак забрав із собою мого меча, встромленого в якусь кістку, котру він люб'язно мені підставив. Сьогодні... Точно був мій день для втрати мечів. Навіть цікаво стало, чи не йшлося про цю обставину в моєму гороскопі. Може, варто було зазирнути туди, перш ніж сунутися сюди? Хай там як. Рухався я достатньо швидко, щоб уникнути удару останнього суперника. Виконуючи маневр, послизнувся на чиїсь крові і полетів аж до переднього краю камені. Якби я впав звідти брила налетіла прямісінько на мене, залишивши по собі тонесенького, як екзотичний килимок рендома, який мав би дивувати і тішити майбутніх мандрівників. Ковзаючи вниз, я дряпав камінь у пошуках виступу, за котрий можна було б вхопитися, а хранитель вежі ступив кілька швидких кроків до мене і здійняв меч над головою, маючи намір зробити зі мною те саме, що я вчинив із його приятелем. Я схопився за його кісточку і мене добряче трусунуло, ібо бодай мені луснути, але саме цієї миті хтось спробував зв'язатися зі мною через кози. Зайнятий, прокричав я, викличте мене пізніше, і більше не ворушився, а мій ворог упав, загримів та покотився геть. Я спробував упіймати його, перш ніж він сам не обернувся на тонкий килимок, але не встиг. Хотів врятувати йому життя, щоб потім допитати. І все ж моє становище цілковито влаштовувало мене. Вилізши на верхівку каменя, став я по центру, щоб роззирнутися навкруги і поміркувати. Рештки недобитків досі за мною, але й у мене була велика фора. Зараз я міг не перейматися щодо чергової партії гостей. З мене годі. Я знову прямував до гір. Сонце, котре я викликав, почало так гарно припікати. Я весь змок від крові та поту. Рани мої боліли, мучила спрага. Скоро-скоро вирішив я, має піти дощ. Перше за все, треба подбати про це. Тож я заходився здійснювати попередню підготовку до ковзання в цьому напрямку. Хмариться, збирається, темніє. Я перенісся кудись де інде і в розпорошеному сні відчув, наче хтось знову намагається викликати мене. Однак це йому не під силу. Солодкий морок. Прокинувся від дощу несподіваного та сильного. Не міг точно сказати, небо темне через бурю, пізню годину чи те й інше. Стало холодніше, тож я постелив собі плащ і влігся на нього, роздявивши рота. Періодично струшував краплі з плаща. Моя спрага поступово розтанула, тож я знову відчув полегшення. Камінь також став настільки слизьким, що я боявся скотитися з нього. Гори здавалися набагато ближчими, Їхні шпилі осявали часті блискавки. У протилежному напрямку все тонуло в непроглядній тьмі. Тож я гадки не мав, чи мої переслідувачі досі поряд. Певно, дорога стала для них надто вибоїстою, щоб вони могли продовжувати погоню. Однак покладатися на такі припущення, проминаючи незнайомі тіні, не найкраща стратегія поведінки для мене. Я був трохи злий на самого себе через те, що заснув. Але оскільки це не завдало жодної шкоди, укрився мокрим плащем і вирішив пробачити собі. Пошукав цигарки, які брав з собою, і виявив, що принаймні половина з них уціліла. З дев'ятої спроби я достатньо пожонглював тінями, щоби добути вогонь. Потім просто сидів собі і палив під дощем. Відчуття були приємними, тож я годинами навіть не ворушився, аби хоч щось змінити». Коли буря зрештою вщухла, і з неба зникали хмари, настала ніч, сповнена дивними сузір'ями. Ночі в пустелях особливо прекрасні. Значно пізніше я помітив, як дорога м'яко пішла під гору, а мій камінь почав уповільнюватися. Щось відбулося. Якщо бути термінологічно точним, фізичні закони взяли ситуацію під контроль. Тобто підйом сам собою не міг так радикально вплинути на швидкість каменя. У мене не було бажання впливати на тіні, оскільки це могло збитися зі шляху. Я хотів якнайшвидше потрапити на знайомі мені підконтрольні території, знайти дорогу до місця, де мої інстинктивні сподівання на дію певних фізичних законів мали більше шансів справдитися. Тож дав камені повністю зупинитися, зістрибнув з нього і поліз під гору. Ідучи я грався з тінями, в гру, яку ми всі вивчили, коли були дітьми. Обходиш якусь перепону, сухе дерево, купа каміння і робиш так, щоб небо по обидва боки від неї стало різним. Поступово я відновив знайоме мені сузір'я. Знав, що спускатимуся вже із зовсім іншої гори, ніж та, на яку піднімався. Рани мої досі тупонили. Проте щиколотка перестала діймати, вона хіба що більше затерпла. Я відпочив і знав, що зможу йти дуже довго. Здавалося, все буде добре. Прогулянка виявилася тривалою, дорога повільно ввелася далі вгору, але зрештою я натрапив на стежку і тоді стало легше. Важко, але неухильно йшов під знайомим небом, маючи намір продовжувати рух аж до ранку. Поки я йшов, мій одяг став відповідати цій тіні – джинсові штани, жакет, сухе сирапе замість мокрого плаща. Почув, як десь неподалік заух каласова. А далеко позаду і знизу від мене лунало щось дуже схоже на підвивання куйотів. Ці ознаки знайомих місць виповнили мене почуттям якоїсь безпеки. Я очищався від решток твіччя, що охопив мене під час польоту. За годину піддався спокусі ще трохи пограти з тінню. Немаж ж нічого назвичного в тому, щоб надибати серед цих пагорбів коня, котрий відбився від табуна. Звісно ж, я знайшов його». Хвилин десять витратив на те, щоб подружитися зі скакуном, а потім осідлав його і з усіма зручностями поїхав схилом. Вітер укривав наш шлях Інеєм. визирнув місяць, і вся дорога заблищала. Якщо коротко, то я їхав усю ніч, перейшов через перевал і почав спуск задовго до світанку. Гора, що виросла передівною, була дуже і дуже високою, що, звісно, за таких обставин просто чудово. По цей бік перевалу все поросло зеленню покресленої акуратними дорогами, вздовж яких пунктиром стояли поодинокі помешкання. Усе там відповідало моїм бажанням. Світало. Я дійшов до підгір'я. Джинсове вбрання обернулося на штани кольору хакі та яскраву сорочку. Світла спортивна куртка лежала переді мною перекинута через коня. Високо над головою реактивний лайнер прошивав небо від краю до краю. Біля мене виспівували пташечки. День був тихим та сонячним.